و یقالت الملائکه یان مریه بیا واکیہ ذکر کئ د مریه علی السلام فرشتې را لفقل عبادت خانه کوا جبرائیل علیہ السلام را وشکل سم سی بارګ د تفصیلی واکیہ شکل انساني شکل کې راغی اوس را خبره وکړي نو دغه ملائکه ډېر فرشتو توري علیہ السلام لکه سره ملائکه ما علمان مدل مراد جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام و توي امر يهو ان الله يبشرك الله زير د پیدا د کلمه په کلمې سره داسې کلمې سره جانب الله نه مې نو کلمې مراد بچې عيسو عليه السلام پاتې شو دا چې الله مت کلمو ولې الله تعالی په کلمې د کون سره پیدا کړل لکه وروسته راځي ترين ما يقول له كن فیک نو بلا سبب اللہ تلا پیداکو دا اللہ حکم ساند یعنی نور اسباب دوی او دلتاکی سبب نو یو سبب مرخ واقف لار نو او اللہ تلا پیداکو یو بشیو زیر ترکی تکر ب کلمتن تو یو بشی سر کلمت سر منہو تجانب اللہ اسمه المسیح نو نمیم اللہ وتذکر کو جبریل علیہ السلام وطوی چدا غمم بسیح اسمه نم داو المسیح دا نو مسیح نو مسیح هو اصل کې ایبرانایي په معنا د مسیح او مسیحوی لري کی مبارک تعالی کی لکه صلی الله علی مسیح وجع علی مبارک دی صالح السلام دا بیان کړ چې کله معصوم او پیدائش خبرې وکړي نو دا ویل چې الله مبارک درځو نو مسیح مبارک تعالی کی آیا مسیح د سیاحت نه زیحات مطلب دا د تدقیق لپاره د ګرځي سیر وکړي خلق رسل تبلیغ لپاره ده او یو مسیح د مسحنه چې سوک به ماره د در درس مرز با په دې برګي مرز با په لاس کې پخښت الله تعالی به جوړ او یو مسیح په مانا د کلام راځي د دجال تم مسیح په لیکي پر یو سترګو باندې کړای نو دلته هغه د مراد مسیح دک مطلب نو دلته لکه موی دا ایا د انتقال د خپل طرفه د مسیح لکه دې او فن د قومه ترپايه او د قومه ترپمه ورشي نو دا ا ريصال <سؤال> الرسول الله صلي الله عليه وسلم ترين لکه مه ورشي مسیح او عيسا د نو دته اسمعالم ابن مريم دته کو نيټ وی لري چې پلار تاع يا لیتا پلار د یمو ته منفسوش نه ده نسبت اگر چا ابن مريم زيد مريم مو ته نسبته مې ته کو نیو ملي کې چې په ایبن ابسرا مصدر شي نو مریم به اشاره خبره ته شو چې الله تعالی به پیدا کړي خو به لا د پیدا کړي بل ذکر نکمو مور ذکر کا کو نیته ذکر کو یوه د مریم زه د بل ر نه بل وجیهن په دنیا محورز به دنیا کې نو محورز دته ولې کې ک مثلا د چالبار شپارس کینه شپارس به قبل ویجا به انسان و چې خلک د اعلی احترام کوي چې موږ تراشی احترام وکړي مبارک کړو به خلک پنيز باندې مبارک وی اوج علی مبارک انما كنت شپارسم سی بار کی براشتو دی مریم ته وجیها فی دنیا مرتولہ ایوب السلام و چې وجیها دی بو وجیها ومخریجی فی دنیا و دنیا و الاخرته آخرت کی به مخریجی الله تعالی د شپارس قبلای ومن المقربين او داغه خلق نوي چې کوم الله تعالی تنزدي کرښوي مو مقرب تنزدي کرښوي نو الله چې ځان دې نزدي نیک انسانه مطلب دا دی نیک انساني پیغمبر وي او مقرب الله ته نزدي کرښوي چې کوم کس الله تقدر نزدي وي نو الله داره حفاظت کوي نو دې بده مقربو خلق نوي پس او په ځان رسینا الله واییدناه بروحه القدس چې جيبينه صلات نو صلاتو سلام الله سره د زيده کته ځبې او چې کله دې کتلو نو الله تعالی بچو نو مقررب الله تعالی دې بنداو دا الله دې دې بندي ځان نه وي الله تعالی به حفظ کيسه تیب الله به ذات نزدیکی نیک او عمل والے انسان به دا مور ته ټول سي پد دایان چې دا سره سي بچي د مریم زه به دنیا کې به محورې دي آخرت کې به محورې دي د مقربین نبی ورپسې نور ستاتن ذکر کوي و یقلم الناس په المهدی وکهل او دا خبرې کې دخل سره په المهدی په زمانه د مهد کې زمانه د مهد د زانګو زمانه ته ویل کی د غیږ زمانه ته ویل کی د وړو ټوالي زمانه ته ویل کی او بوډا والی نو مطلب چ خبر کوي نو طالب <سؤال> د لویاری خبر به یو شانیر ما شوم خبره کوي زمونه زمانه کې ما شومان خبره کوي اها ها کومه خبرهونه کوي کنه ابو داوری کومه خبره کوي نو دته چې الله ذکر کړو نو بردا هغه خبره نه دا کومه خبره ده خبره د لوی خبره او د لوی خبره بدل په یو شان او شپه زموږه برکه براشي چې کله پیدا شو امور خلق ته مخامخ راړل نو الله ته تومت بچکول نه اغلا دا خبر تعتیب ورکب سغيب او ته اشاره وکړ او یسال اسنه مشروش اني عبد الله زد الله باندې اتانیل کتاب ما په دې کتاب راکوي وجه مبارکن مبارکان ز مبارک او او ساني بي او ماته په حکم کوي په مان سر حکم کړي ماته په مان سر بلا بيان کړي نو ول کوالي چې خبره وي نو هغه به هغه خبري جي بشاندو دا لکه شان خبري نو ولکلي که حنا آشنا خبره ناشنا کاری نو مر د ذکر کړ چې تاسو د ژبه دا کمالی چې الله پیدا کوي ټول کلی په هغه هو ګډواله په هرڅو خبره کوي دا په ناشنا خبره نه نه نو دا یې ذکر نو یې ډیر طرح ذکر کوي عیسی علیه السلام دا اشاره د خبره دا چې الله تعالی بجی اسمانونو توفی نو چې ډیر کو زیږي سره خبره کوي هغدا عرب کم عمر کی د بداولې د عمر نامه کې الله تعالی اسمان د چټکل درې ذکر شوی او دایا ته په دلته سړي بداکي چې کله په ریبه زمانه تیریه زمانه د ځمکې او د اسمان د سپمود د چکر نه عبارت ده او بر حدا تابع لشقې اوره نه نو کله لا کله نشته نو زمانه پځا ولاړه نو عیسی علی السلام داغدانت شوه دا غدان نشي دا عمر با پسوود زربنو کاله دا غبا ات راشي نبيا با تيم قاس تيم تيري إن شاء الله قد بياهو أي شخورة تيم تيري نبيا ببداكي أب ببداواليك وبيا دخلق وصر خبره نشارع وبي خبره تجي أسمان وبيا ركوزي وخلق وصر بخبره نشارع وبي خبره نشارع الاسلام با اغرى ركوزي يوداد السليخ تقالوا نرسط ببداواليك مسيقون نببداواليك بخبره ومن الصالحين أوضي بد او چکل را کشی نبیاء بورید نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم بدین بانے بچے لئی قرآن حریص پرے بانے اوپے سلے کی بطورہ تبین جیل چکل دا تولی خبری مورد پرشتی بیان پلئی چکل مبع اللہ درکی نمبیدائی دنیا کے بمحوری نیت انسان دو بلان سے پاتے وقت ذکر کو اوامانو سے شچے اللہ مبچی را کل کچھوں کی تا اس طرح خبر ذکر گران چھدابت سنگ کی تابوصو كوچي ار از مامو ماسر وصولگی دلینی دی مس نشت ندا بسنگی نردی تفصيل مین تا اوکو دادی ایت دا ور پسی ایت تلانس و یعلمه الکتاب ذالیکا من انباء الغیب نوحی هی الله ت مریم السلام داغه واقعیا بیان ولې چې دې اسامه حقیقت واضح شي چېونه مریم ا الہ نو او نیسا الہ نو تفصیلی صفات بیان شو کوئی يهوديان عمرت شي جو ګور زنکار نه ول نگ ذکر شو چې تعالی برکري کرامات در در کردی رزقی در کلی بلا سباب وطان حرکی اللہ پاک ساتھ لی پاک کلی یلی پاک ساتھ لی اخلاق درکی دراغلی لی ادا کرنگی در خیز و دنی پاس و دن دبو سی جنونا او دمس در جالون و رسالون و لگیدون دینا اللہ پاک کلی خزیلتی در کردی وربسی تیر شو ته الله ته تعالی کوا صدیک وروکو ورو ټول سره اشاره کوي د تغییر چې دی خپل الله ته بندگی کولا دا الله بنداو الہ نو او هم سپارکه ما ان شاء الله قیامت کې کی په وخت نه بل عیسی علی السلام دا وې چې تاعه خلق توې زمو زمام مور دعا الہ نو نسې انت تقولون تتخيلون وقم يا الهين من دون الله زمان مور او ما ظلق ده تاریخ اسلام با ایمان نوی نپدیروش اس نور واقع قصیم الله ذکر کئ همس کی ذلک من انباء الغیب سرا دعا کی سمرا او نتیجے ذکر کئ همس او بل خبر ذکر صداقت زمون ژوند د پیغمبر دی او صداقت د قران پاک دی دا خبره چې کومه قران پاک کې دی الله ذکر کړی دی او لا ذکر کې عبادت واکې او دا چې کړی نبی اسلام په خپلوا نه ذکر شوی دی د قران نور نه نبی اسلام ته د وروه وطوا کې اېساله اسلام د مریم علی السلام ذکر یا علی السلام یا علی السلام دا حنید دا عمران دا خزی واقیات دا سنگر پتول اگرد آکل پسر ایس طوچ توی جو پاکل سر خوبت اگرد پاکل سر واقیات ملومی یو سر ای خبری بریست دا تیجید یو سر اوستازی نبی علیہ السلام انفرار پر پیغمبر دا پر کمال درکی دلائز اس دکول اللہ ورطا ایل مرگو اچانا اس دکریم بلغه رسول کلمہت واقعات و نبی علیہ السلام اوا وقت حاضر ام نو پیغمبر علیہ السلام دا ټول واقعات نه پتا ولا غره چې دا خبر چاور کو نبی علیہ السلام ته الله او دا الله خبر کیځه وحی لیکي کی. نو هیله اله د دې خبرونو دغه واقعات تا تا کی هم ته وحی وکړه او چې دا وحی کیږي نو هغه پیغام باندې او دا خبر قران پاک کې ذکر شینې پتا ولا دا سچ کلام دی عام واقعات صحیح طریقے سره جکم کی عیسایان او یعودیان متزلزلو کی عیسایانو با مریم علیہ السلام تا زنا کاری یعودیانو د پیغمبر ترتیب و نو الله تعالی په غیبه نه راځو په صحیح طریقے سره الله واقع بیان ته چاډ الله او بندو کیسان اسلام حکموره نو نو الله تعالی دې کې صداقت د قران بیانې او صداقت د نبی اسلام بیانې ځانګه دغه واقعې ریسال ایسلام زکریہ یا احیال ایسلام در خضید امران دا تول واکیا چلی من انباء الغیب تا دا خبرون د غیب نزید دا, دا غیب اخبارات دی نوحی نیلی کالاوری چید دی وحیمون نو پتو لگی نبی علی سلام تا علم غیب نو بریان دروغی پدی خبر اگی نبی علی سلام تا پتو ونو بیعوتا نبی علیہ السلام دنیا د مخکی واقعیا ته دا چې الله تعالی او تعالی کې غیبی انباء الغیب د خبر وتعال الله تعالی یا قیامت ته ورچې کوم باضی واقعات دي پیشن ګوې نبی علیہ السلام ورکو نی ور سبب نه او دوی ته په سبب شتګنه هغه ال مغیب ایت او چې دا من انباء الغیب خبرون الغیب نو مېلې چه مانده ده وحی او چه چه تا وحی کو لشنو پیغمبریو چه کم وحی کی احق کلامی. وما کن تلده او سور او بلا واکر ذکر کئی بل, بل بغیبیو خبر چه پیغمبر الاسلام آغا واقعی نو انا پیغمبر الاسلام تا چه اقولی را اللہ کلاغتا عغم ذکر کئی چه ده کونتا بیان کی عیسایان و یهودیانو تپتو لی چه مریم علاق نده دارگی که قلت پلچا کر لی کفالت طالب محتاج ہے کفالت پیشوے اللہ پرمای و ما کن تنویت پیر حاضر بدی پخوا کی چکل رقل نظر لاله بیت المقدس تا او قلت کی ای بیسان موجودو بای علمان موجودو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ای جرتنا کلامهم ایهم یقتل مریم ندی از یختسمون قران او کثیر است خو یم که تلذه او تعالی حکم حاضر نه کی دی اختسام کو اختسام سره خبره دوی تربيت داز کوم بل تربيت داز خبره چې هغه وینا نظر دا قبول کده امام لووا داغه پیش امام او ظاهر دار چې الله تعالی چې الله ورکل پیغمبر نو دوید دکتا خبر اکی یو انسرہ خبر ای ترکیلی یو بی زبای تربیت کن بلوی زبای تربیت کن نو اللہ تلا آگا تینکی چه کم بی عمبرو یحیاء علیہ السلاة والسلام زکریہ علیہ السلاة والسلام اگر دا اللہ تلا ترکیلی که اگر دا اختیسام دا ختمو تو وقت پی عمبرو چی قلقو کلمون راوالا چی بکمہ بانتاسو تورات لیگے آگا وقت با غل تورات لیگے با نو دا قلم نو واخلې او د اوردن نهر یا یو بل نه ورو ده کلم تکي دی وبوته ورو پرځه نو مسوچه قلم وبو سره پکتروانش کتم ترته وبو زی نه تربیت کې خو دا چا قلم او بټ ترته چې کم طرفه اوپر دا قلم هر طرف تروانشي نو بس باندې جینې تربیت کې د دا قران دازي او قران دازي نو بس لري خپل قلم راواست چې مې په لوکه د مونو او دوسر په ګټه لاله د علیه السلام کرام تاسو مخالفت رب باندې روان شي ولې کې الله حکمت علیه السلام د وخت پیغمبر ابل دعوی د مریم ماسي په زکریا علیه السلام باندې وحنیخو په زکریا علیه السلام باندې وعده نو الله کله په هغه وخت په رمې ورسته هغه وخت نبی او چې کوم وخت دی بل سره بحث مو بحث کول چې تریبت په نو اهرته متنه موږ تاخذ آیات وکړه پاتې شو دا خبر چې قران دازي جائز دی او کنه نه ده قران دازي او اچول په داسې شیانو کې شریعت هغه مقرره کړي مقرر کړي او متعین حقوقي پایکو قران دازي لا دا هو جوړیا مثال مثلا دیو نیو پټې بل نیو پټې دی قران دازي ګوډه دستا شیانو په تماس نه ده دا به شي په چي یا بچې دی مثلا مثلا مشومان د ورچو دی نه کده د چا بچی د پتن نه لې قران د زیبې بس یو چا وخت نه دغه زو به شي او دا نه نه سم څه به شي داغه زو به وته سب ثابتول یا په قران د زیبې سره یو شی دی شریک دی بس جیوار دغه کو کر عبادت یو په څه دی نه دغه جیوار دغه نه او پاتې شو داسې زینو الکه الله انسانانو ته اختیار ورک مثلا دا پټې دی زما سره شریک تقسیم مونږ په یو تا داسه بنداشه بنداشه وسکم انسان کم طرفه یو موږ ترخه اختیار ده ته داله ته ځداله تر هغه بله هغه کابل دا ال ته هغه زداله سم ده اختیار نه په دا سه اختیاری امورږي چې الله تعالی علیکم انسانانو ته اختیار ورکړي نو هغه طرحه غیر سره صرف متایق په طرف متایق نو هغه جاي نه تاسو په دې کې به جای شي قران اجازه یا پټې خلک به شي په طرف کم انسان نو دا ناللہ قرمائی وما قلتا ونوی تولده همد دیس را عید یلکونا پا آواقی یلکونا چیدی و غرزون اکلام هم پا لکلمون اوان تا دا صدق پارا چیدی معلوم کی ایہم یک مریم چکم انسان د تربیت دا مریم کی وما قلتا ونوی تولده همد دیس حاضر ایز یخت سیمون پا کم وقتی چیده قرآن دازیا کی دی یو بالصرا اختصام یعنی اختصام مطلب دا چې یو وزه تربیت کوم بل وزه تربیت کوم اختصام مطلب جگړه نه چې مشت گریوان یو بل ته لاس چولې وایې قال بیا الله تعالی اسروه کې ذکر کړي ان قالت المنافقو يا امرؤ ان الله يبشرك بكلمته دغه تربیت الله تعالی کو زكريا الرسول peace سلام کا حوالہ شو بس تربیت دی شروع کوم مخکی واقعیات ذکر شو الله ول علی کرامات ورکړو او لویدا نو چې کله لوي شو به حال اخپل کیوا سمرہ کی بدب بات کیوا نو یوازې دا خپل و چې کما کمر کې بده پات کې را پامه نو دتا الله تعالی جبريل علیه السلام او سلام وروړو جبریل علیہ السلاة والسلام لیکن <سلام> سورت مریم کے انشاءاللہ رزیدہ پاکپلہ کوٹا گئے کیوا پاکپلزائی کیوا پارسلنا الیہا روحنا اللہ رو جدی جبریل علیہ والسلام پتمسل لہا بشرا سبیہ اور پرشتہ جبریل علیہ السلاة والسلام را رہی خوئی انسانی شکل کے را رہی انسانی شکل کے نچے دیکلہ اولیدو ندیو توئی انی آوذ بالرحمن ان کنت تقیہ ان اعوذ بالرحمن من الشیطان تک لیکن انسانی پرزگار انسانی تقوا داری نبی عزضا پناہ وا دلته کمریش رما سرال زتان پناہ وا انسانی نو معنی له او نو هو ته وي انما انا رسول <سؤال> ربک زو استاد رب استاد چې کوم کته کمر کې رزق درک است تربیت کئ او ذرا غنی مل لاهب لك غلام زکیا چې تاسو په بچی درک الله تعالی نبال <متحدث> هالتاکی با تفصیلی واکیراشنج دام هیرا نشو قال رب انا یکون لیو قالت رب انا یکون لیو لن دیکھوئے زماده پارا باتشو سنگوشی زماده پارا باتشو بشر حالانکی ما تیو انسان بوتیلی دراوی عام عادت تالا چی بچی دیو سنانا کیجو او داگیر پارا خواب نزه ما خاوانشتہ زما چې سرني کاشوی نچ هغه ما ته کوتي او نبہ په لیشو دانه کخذم نو ما سره ابو سړې لګی دلنه ده او ج سړې نه لګی دلنه زما د پاره څنګه بچی کی رب ان یكن لی ولد ولم یمسس بی بشر دا د خلاف خبره الله چې سکی ما کوي ها الله چې سکی ها کوي دا الله خپل په قدرت او طاقت سره ورکوه نریدہ سوال نریدہ په اړه چې دین د الله په قدرت یقین نه وری الله ویو ان کثره واجبات غار خزوا خدا چې ام عادت او عادت باندې سوال وکړ عادت خدا کله سړی ملل چې د تو عادت نشته نو ما نه بچی او ملایي ا د څنګه به ملایي اې زبنی کا کومه کاو بچی ملایي یاد کړس الله تعالی راک نو د عادت په اعتبار سره سوال چې د کار وسی عادت خدا عادت اغنشتا صلح نشتا نجواب اعتوشو قالا کذالی جبریلی صلاة و سلام و ترمی کذالی ما منا بدک کرنگی الامر و تب دک کرنگی تاثر بچان بودی منی دارو لے صلح بدن سر نہیں لگی دی تاتی شو چه صلح و خاون نہیں پچی ورکو نو اللہ اخدو کمائشا اللہ چه صغواری نو اللہ قیدا تولیشی تو بیت نارا قیدا کی بے مورب پیدا کے امام اسلام مفلوور نڈلش کار موښتا پیداه او کسر د پلان په پیدا کول نه امام اسلام نه پیدا کا مورې نو دا پیدا کا هغه د بیس پختره کله مورب پیدا کوي موږ تاسو وړاندن قانوندار او کسر ته پیدا کوي نو الله تعالی رسول اسلام ته ور بلای مشتا سره مو نه کسر ته لري او کسر مو نه دروازه او کبرانم الله تعالی صلی الله و رسوله علیه کاربر کولي شي ابن اسلام په پرنهاله الله پرنهاله کومامله بدکره مستا بخاورني مس بنې يا الله يخو مائشه الله کې سقو غل نه تلته زكريا عليه السلام په وحقي يقالو لو دل يخلقو چونګې دا واقع ته را نشته الله له خپل قدرت او طاقت سره پیدا کوي اسباب اندلته نشټال ته سنا اسبابو وکر ریالی سلام بودا وخضر بودا ویدیو اللہ بدا کی او دل پیدا دے کی اللہ قلعا نو دا یعبودیان زالیمان ایسی علی سلام کے ابن زانیوی جیز دناکاری جوید خالانکے او دا اللہ قلعا بے پہتل کاکت اور پہ نو اذا قضا عمران اذا قضا عمران حرکل جب پیسلو کیا اللہ قلعا بے وکار فا انما یکولو پس دیکار موجودس یا پیقون موجود بس موجودس اس اسباب نی دلتا رنگی دلتا کیوا با اس سبب نی مطلب داری کبھو ان دلتا سے تصالو تعلقات بنی بس اللہ تلائی چک پیدا کئی بس اللہ تلائی چک پیدا کئی نو بس پیدا بش کتاب او تعلیم دور قیدت کتاب نو دادا اکی سر لگی دلوی نیسالی اسلام سپاتو سر چکم دزیری سپاتو نو دزیری سپات تیر شو چې خبره وکړي د دواوالی <سؤال> کې اودنکان خلکونه وي او بل سي قطوته الله تعالی ذکر کوي جبريل السلام و ذکر کوي او يعلمو الكتاب الله تعالی موږ کوي د کتاب د مراد یا کتابت چې دې بل وکړي وایي لکلو تعلیم و ته الله تعالی ور کوي یعنی دکته تعلیم به دې دکته په مرسه لیکلو کتاب پهول د مراد مو ته کتابونه نه آسماني کتابونه اله تعالی لکه چې د اسمان درا کوشن هم با الله تعالی او د قران او د حديث علم د ورسره دې باندې باندې کې سړي دې کتاب مراد د اسماني کتابونه علم وي او الله دې او حکمت او د حکمت عيسى عليه السلام نمرت نو مطلب داشي عيسى عليه السلام داشي نو الله تعالى وتعلم التوراة والمرقيه نجي افتراض جي عيسى عليه السلام رانو التوراة علم مرسل فالتوراة دانن بسلي ڪري ول انجيل او انجيل وتالله مستقل كتاب وركرو داي علمين مطلوب نو يعلم التوراة والانجيل او علم به التوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل ورسولا او ديبت پیغمبري الى بني اسرائيل بني اسرائيل بني اسرائيل, دي بني اسرائيل, دي بني اسرائيل او ديبت پیغمبري ديور پسي اني كه جهت پداده ري رسول الله پس رسوله بيان مطلب دير ناشئ چې الله تعالی چیستاز زی با بینی اسرائیل دو دا بیان کئی چیز تاشو تراغلی ما تسنخو بانده دی جانب ترق بالنا زی پیغمبری ما نبیع مورتو غلاء اللہ تلاع آغا وقی دی جبریل دلی صلی اللہ علیہ السلام پو توسول بانده بیان کلی چی دا خبر با کئی خبر با خبر با یو مطلب داشو چی دا خبری بستاز زی کی دا اللہ تلاع مورت زیر د الی ابن اسرائیل له پیغمبر دی ابن اسرائیل نور پسې دی یعسع علیہ السلام وقایع چې کله یعسع السلام راغې نو هغه دا خبرې کړې دي نږدې ته دی پورا واقعنه موږ یې شوه السلام الله تعالی خبرې نی ذکر کړی یعسع السلام پیدا شو بیا لوی او چې کله لوی شو پیغمبر شو نبی خپل توي انی کجتکم زرا غلیم تاسو ته را غلیم تاسو ته بیا آیت او دلیم نسمتایته نور افسرا ما الله معجزات کړی معجزه مشرط بری کی چې مخلوط ته پیښ کړی شي ا مخلوط داغه نا عاجزې نور به معجزه اني اخلق لكم ز پیدا کو مстаў ز پاره مننت تی نه د خټه نا کهه اتر پرشان به شکل د مارم فالفه به فز بکوا بایک فیکوت ترم د اذن الله بس دنا به تر مار رجوړيږي په اذن الله او په حکم د الناس نو اخلو په معنا ده سره وساوري نه زه شيته جوړ د خټه نه به شکل جوړ لکه څنګه چې ام په بوتان وګرځول په چوند بوتان جوړول او شپونه جوړول د خټه نه حسين نه په کتاب السلام د الله حکم دیول په اذن الله لذا الله حکم وکړ دا غدا فردا جاي دی چیکره به شکل جوړ وو ټول په دې کې به الله تعالی سوال شول السلام خدا تو اسے کاغرہ پیدا کول کول سنجک گئے پیدا کول کئی قرآن دا پیس اللہ ذکر پیان چنخ بینو بی ایم اللہ دا کرداغا قوح و برچا پیزنزا دا اللہ طلاف و خکم سرا او بنا موجزہ ذکر کئی و او بڑے والاکمہ والعبرز دیبا شفاور کئی بری قیبا دا بنا موجزہ الاکمہ مرزادون والعبرزا او برگیوالا تو پا آغا زمانہ کی تک چو دا بالکل انتہائی کمال بانو دارشه علاج د کېدو خلک د وښې د نه علاج سره نه په موج زه غوښته چې خلک عاجز کیه عيسى عليه السلام د جې په دي بالله سرافه نو خبر شو نو بلې د عاجزه الموت باذن الله جن يكون ملي باذن الله نه باذن الله دلته مې اشاره شو د خبرې ته چې په عيسى عليه السلام خدای نه تاكيد الله په کوم په عيسى انه باندې رد اي الله و اونن پی اکم او خبر در کن تاستا بیمان دا سسرا تاکلونا چه تاستو اخرائعا اخرا قراکونا و ما تت ذکیرونا او تاستو از ذکیرہ کواین کیو بو یوتکم پکورو مخفلو کیا عیسیٰ الاسلام دا باکا جا خفلو امتیارت و تاستان داشئی او ما خام لئے داشئی اخری خبر بارتار او دی داو خول او ما خام لگا داکھوئے دادی عیسیٰ الاسلام موجزو این فی او پده کستاز دو پر لی دلیل دی. زمان کا پیغمبرائی بانی یندی سالی سلام کا پیغرار پیغمبرائی بانی ان کنت موامینین که چرتاسو رشتین موامینانی. ذالک من انبائی غیب ذالک او دتواتیان کدیدی سالی سلام و دماریم علیہ السلام و دزکریان و السلام مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَبْلُ دَوَءُ النَّبِيِّ نُوحِي إِلَيْكَ وَأَلْقَيْتُ إِلَيْكَ كَلِمَةً وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُ تِلْكَ هَذِهِ الْحَزْرُ دُبَيْسْرَائِيلَ وَقِيْلُ كُنَا قَدَامَ يُنَادِي بُرْجَالَنَ كِي چھے معلوم ہے کیسے خبر ہے ایوہن چکم یو ددینہ مریمہ تربیت با قید مریم وما کن تاونوی تولدی اندو دیس پا وقی اختسنگونہ چدی یو بل سر خبری کولے پیسلہ کولا یو سر پدری کی پیسلہ کولے تربیت بسنکای نئے اختسام جگڑے پر قدرت مراد تربیت ملائکتو کې hmm. وي فرشتي 히브ري نه اسلام یم مریم ان الله یکنن الله تعالی یبشرک ذرگیتا تا بکلمتین او کلمې زرا پهو چې سره مذهود جانب الله اسم جند تبع المسيح مسیح وی عیسا اسم جند تبع المسيح مسیح دا به کبې عيسى ونبع عيسى ابن مريم وليد مريم بي السلام وليه السلام وجيهنا في الدنيا في دنيا وجيه المبارك في الدنيا في دنيا في دنيا والآخرت في آخرت ومن المقربين او دب جنس دخلقنا كم اللہ تنس ذکرشو دب مقرب وَيَقُولُ مَنْ أَصَابَ بِفِتْنَةِ الْخُسْرَاتِ الْمَهْدِيِّ وَالْقَالِقِ فِي زَمَانِ دَخِيلِ وَكَانَ لَهُ أُطُهُ حُمَرِ كَبُودَاوَانِكِ وَمِنَ الصَّالِحِينَ أَوْ بِدَكَ مِنْ نَيْقَانِ قَالَتْ يَا رَبِّ رَبَّنَا أَنَّ يَكُونَ لِي وَلَدٌ سَنَرَى بِشَيْءٍ زَمَانَ قَارَا وَلَدُنْ لَجِ وَلَمْ يَمْسَسْنِي کس یو انسان نپ نکاح سرا نپ سفاق سرا قالا او قالا او فرشتی کذالک مامل مس بنی اللہ مولا تناجر ایفرکو پیرا تیما سویشاو چی ووانی ایرات آمدی فضا چی کی امران دی ایجاد دیو پاک دیو دیو دار فا اینما پسی کنن یکل لہو بای اللہ کن موجود شاقا یا موجود شی ویوانی مو تعلیم و تعلیم و تیتاال کتابا بی کتاب ویوانی مو تعلیم و تعلیم و تاورا بني اسرائیل بني اسرائیلو تا تسخه بے انی دا چیکی ننزو تا چیکم راگل <سؤال> امتازتا تحقیق سرلا بہن امتازتا بے آیت دلیلی سنکے ما بے آیت مر ربکم پتلیل سرا دجانب طرف تا سنا دلیل سبے معجدات سری دانی انی اکی ننزو چی ما مخلوق لکم پیدا کمستار دپارا میند تینی دخاتینا کہے اتت میرے پشکل دمارو پشاند دشکل دمارو فرانتو فدی پس پکې وه هم بدیګې په کورو پسې وای تا ير هغه باذن الله حکومدار السلام وا امره اقمها اعوذ بنكما و ما اوجنممرريبي الله فإزن اللَّهِ الله أَوْ خبر دا تاس تعابطور مجزة بما تا سدي تاله چ تاز وما او کافر م ب ت عرونا چ تو ش في بكم ف مق ان في ذلك ي خبر ك لا لکه څنګه چې دا قرائن کوم کچريا تاسو مؤمنین ایمان راوړی د کټه پیغمبر باندې د الله پیغمبر مخدیکې دلایل دي الله د عجایبات ماتره